Писати реповідні було марною справою, вони складалися на столах, а наприкінці тижня викидалися до сміттярок. Тому, скорчившись, дослухала, як пульсує у середині біль. «Не синхрон», – думала й собі. «Бо що таке щастя?» «Щастя – це коли синхрон, коли збігаються пориви, коли очі шукають і знаходять, коли бажання бути поряд, нині, зараз, тут». У двох сходяться, коли дві лінії накладаються, і вже лише одна. Мені було страшно тут самому, а нікого крім тебе в мене не було. Ось і все, що заслужила у цьому марафоні. А Румун все-таки наважилася. У Румуна своє життя, і заплющив очі. Не сказав, що він є ніхто для нього, не заперечив. Оце і вся правда. Інженер все ще ліпив перші кадри. За цей час інший зліпив би всю програму. А може Хемера не знав, що таке любов? Може вона, як і талант, дається одиницям? Так як абсолютний слух, як уміння шкіри витримувати опіки, як сміливість бути обраним і приймати найвищі нагороди, як володіння мовою дрібних тварин і рослин, разом з якою ти вчишся співчувати, як уміння промовляти молитви, і у них вірити. Її розшукали через відділ кадрів і сказали, що внизу на неї чекають. Вона мусила доліпити склейку і страшенно нервувала, бо монтажу залишалося обмаль, а матеріал йшов в ефір. Похабцем озвучила. Ірка мала долатати його сама вельми приблизним відео, адже камери їм не додали. Чекати насправді було нікому, але раптом злякалася. Щось трапилося з малою. Домчала вмить, і на прохідній, де, як завжди, юрмилося повно людей, блискавично охопила поглядом усіх, чи знайомі. Трохи відпустило, бо нікого не знала. Тож казанним тоном, очікуючи скарги чергових, покривджених судами, багачами, начальниками, людей, що стояли тут хмарою, яким нічим не могла допомогти, спитала, хто чекає вельонну. З гурту на зустріч їй ішов немолодий, поєвропейськи вдягнений незнайомець. Синя безодня, всипана зорями, була поруч, здається, дотягнутися до неї можна і рукою. Починалася біля твого обличчя і немала дна. Варсава достеменно знав, що немає кінця краю, і перше таке дознання повергло його у невимовний страх. Хто ж тоді людина, створена за подобієм Господа, кладесь дум і пристрастий? обманний центр усього сущого, жахлива помилка Всевишнього, закинута, загублена, зоставлена на себе саму, розпачена зі своїми бідами і піднесена своїми радощами, куди має дітися її душа, згубитися у тих небесних холодах чи стати всього лиш безконечним перегноєм під ногами, аби добре родилося». Зорі кресали небо, бо стояв пізній серпень, і за кожною зіркою трохи припізнено здригався. Якщо все оце існувало, крутилося, мов колесо у воза, само по собі, то при чим тут людина? Значить, воно й далі буде саможити, рухатись, зриватись, обвалюватись, кресати небесне шатро, скрипіти і кудись слідкіти, куди? Яка безконечність ляже йому під ноги, мов дорога мандрівникові? Якщо ця земля. Така сама зірка, котра щойно обірвалася за полукіпком, то все дике непорозуміння, а люди, хіба мурашки на конечній черговій зірці». Кому було потрібно розвести їх, видимо-невидимо, зробити їхнє життя подібним до пекла, час від часу вкидаючи туди іскру радості для когось, аби та іскра тримала щасливця, якому дісталася, і не давала до кінця здуріти іншим, котрі бачили її в чужих руках і відтепер мали віру, що може дістатися і їм, якщо поститимуть. І робитимуть ще важче, якщо служитимуть ще вірніше, якщо не бажатимуть ані жони ближнього, ані грошви, ані поля, або ж якщо візьмуть косу в руки і все собі заберуть. А тоді вночі вже при волах і полотнах, у безпечній тиші та самотності, розщеплять затиснутий кулак, аби потішитися все життя опрямінюваним чарівним близком, аж там Щось чорне і марке як вуглик І все І не тішать воли, не цвітуть поля черв'як вповзає до нутра І точить, точить Чи ж добре жив Переборюючи велетенського кита Свою плоть і свої чуття